Bismillahir Rahmanir Rahim Alhamdulillah was salatu was salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim Amma ba'du asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ndugu yangu katika iman leo katika halqa ya katika kuendelea kuyafahamu majina ya Allah Subhanahu wa Ta'ala na sifa zake zilizokuwa tukufu lakini lengo si kujua tu majina ya Allah Subhanahu wa Ta'ala ni kuzifahamu athari zilizoko katika majina matukufu ya Allah Subhanahu wa Ta'ala na ni namna gani tunaweza tukayaishi na ni namna gani yanaweza kuzitengeneza imani zetu lakini pia yakatufungamanaisha na Allah Subhanahu wa Ta'ala bali ni namna gani tunaweza kumjua Allah Subhanahu wa Ta'ala vizuri kupitia majina na sifa zake Leo insha Allah Ta'ala tunaanza kuelezea al atharu wasimar al mutarattiba ala marifati Allah tabaraka wa Ta'ala bi -asmaihi. athari zinazofungamana na kumjua Allah Subhanahu wa Ta'ala kupitia majina na sifa zake tukufu Athari ya kwanza inayopatikana kupitia Majina ya Allah matukufu na sifa zake katika kumjua Allah Subhanahu wa Ta'ala ni mahabbatullah tabaraka wa ta'ala. Ukimjua Allah utampenda. Ukiyajua majina ya Allah Subhanahu wa Ta'ala na sifa zake zitakupelekea kumjua Allah na ukimjua Allah Subhanahu wa Ta'ala bila shaka utampenda. Ndugu zangu, wanawachuoni wanasema man taammala asma Allah anaetazama majina ya Allah kwa jicho la mazingatio na sifa za Allah na moyo wake ukafungamana naye Allah subhanahu wa ta'ala jambo hilo dallahu ala babil mahabba linampeleka na kumuwekeza katika mlango wa mapenzi nikupe mfano waswahili wanamsemo wao nasema kujua hakuthamini sasa kama wanadamu asie kujua hawezi kukuweka katika manzila na daraja ambayo inakustahili na ndio maana unaweza ukakuta kwamba tunatembea mjini huu tunakutana na watu mbalimbali mwingine mbali. ni mtu mtukufu kule kwao au kwa nao lakini we utampita ka'annahu laisa bishai yani kana kwamba sio kitu chochote ni mtu kama watu wengine walillahi almathalu alaa allah tabaraka wa ta'ala hatujamjua Ndiyo maana katika qur'ani allah jalla wa ala anasema wama qadarullah haqa qadrihi na wala hawakumtukuza na kumheshimu allah kweli wa kumtukuza hii ni kwa sababu hatujamjua allah subhanahu wa ta'ala kwao tukimjua inatufungulia mlango wa kumpenda allah subhanahu wa ta'ala na tukimpenda allah tabaraka wa ta'ala mahabbatul tabaraka tbaraka wa ta'ala tuuti thamaratin adhima wa atharin adhima mapenzi ya kumpenda allah yanaleta matija zilizo zilizokuwa kubwa kwa sababu mja anapomjua Allah au akajua utukufu wake Allah uzuri wa majina yake Allah subhanahu wa ta'ala na sifa zake ta'alla bi Na natija inayokuja ni kwamba huyu mja anajifungamanisha na Allah subhanahu wa ta'ala lakini a kalbuhu rabbihi, wa mtala qalbuhu ijlalal li moyo wake unajaa utukufu wa kumtukuza Allah tabaraka wa ta'ala na ikiwa ndivyo basi imepatikana hali hiyo yatalazzadhu bikalami Allah jalla wa ala. Wewe unaona kila kitu kinakwenda kinaleta natija nyingine. Kumjua Allah unatokana na kuyajua majina yake na sifa zake tukufu. Ukisha kuwa umemjua Allah kwa majina yake na sifa zake tukufu kinazaliwa kitu kumpenda Allah. Ukishapata kumpenda Allah kinazaliwa kitu kingine kujifungamanisha na Allah subhanahu wa ta'ala na kuwa karibu naye. Ukilipata hilo la kuwa karibu na Allah linazaliwa jambo jingine ambalo tunalihitajia sana ndugu zangu katika imani katika maisha yetu nalo si jingine atthaladhu bikalami kalamillah jalla wa ala ni kupata ladha ya maneno ya Allah na maana Qur'an leo hii Qur'an ambayo Allah jalla wa ala amejaliia muongozo wetu ametuletia kama muongozo thalikal kitabu la raiba fihi hudal lilmuttaqin hu muongozo mimi na wewe tuko vipi na hu muongozo tunaithamini kiasi gani Qur'an lakini inatusaidia kiasi gani katika Qur'an achilia kule kuisoma tukapata thawabu ukitoa hiyo kuisoma Qur'an tukapata thawabu ni athari gani nyingine iliyopo ya Qur'an katika maisha yetu je pia hiyo Qur'an tunayoisoma ili tupate thawabu tunapata ladha tukiisoma hal naqifu inda ajaibihi? hal naqifu inda awamirihi wanawahi? nawahi je tunasimama katika maajabu ya Qur'an Je tunazingatia katika maamrisho? Je tunazingatia katika makatazo? Je tunakuwa na ile shuurur na hisia kwamba haya ni maneno ya Allah au anna Allah jalla wa ala yukhatibuni? hivi vikikosekana, fahamu ndugu yangu katika imani kwamba bado hatujafika pahala kuwa na ladha na maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala ambayo ni matukufu yanayotokana na yeye Allah jalla wa ala ambaye ni mtukufu. Kwa hiyo, inapopatikana kumpenda Allah inapatikana ladha ya kuyasoma maneno ya Allah jalla wala sio hivyo tu wa ya ana sulu abdu bidua illa faida nyingine anaoipata au athari inayozaliwa kutokana na kumjua Allah na kumpenda ya ana sulu anapata utulivu mja pale anapomuomba Allah subhanahu wa taala ukishamjua Allah na utukufu wake unapoelekeza maombi yako unajua na muomba nani namuomba Allah tajiri mfalme mwenye kutoa pasina na kujali asiyeishiwa katika utoaji wake kwa hiyo shida zako zote hautoona tabu wala hautopata kusita katika moyo kwamba na hili nalo nimwambie Allah naam mwambie Allah kila kitu kwa sababu yeye ni tajiri na anatoa wala haishiwi tazama wafalme wa dunia tazama matajiri wa dunia waliopewa mpaka leo hii sisi wanadamu tukua tazama nasema wa subhana Allah leo kuna rekodi kidunia unaambia ni tajiri wa kwanza duniani tajiri wa pili duniani utajiri kautowapi kapewa na Allah subhanahu wa ta'ala lakini je utoaji huwa Allah umepunguza chochote katika utajiri wa Allah kalla lakini tunasoma katika vitabu katika Qur'an Allah ametusimulia habari za Qarun pale aliposema Allah tabarak wa ta'ala inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim wa ataynahu min alkunuzi ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwa subhanallah tazama utoaji wa Allah Allah anatusimlia huyu mmoja tu katika wengi ambao wamewatajirisha Karun, alimpa mali ambazo funguo za hazina zake zinabebwa na kundi la watu wenye nguvu huyu ndiye Allah subhanahu wa ta'ala kwa hiyo ta'ana sudu'a illa hautopata tabu kumuomba Allah ukimuomba nafsi yako inapata utulivu kwa sababu unajua unazungumza na yule ambaye ni tajiri lakini Ukimu, ukimpenda Allah kwa kumjua tukthiru min dhikrihi utakithirisha kumtaja Allah na hili ni agizo Allah ametupa fadkuruni adhkurkum nikumbukeni nitajeni nami nitakukumbukeni ya ayuha amanu, amun dhkurullaaha dhikran Allah vile vile ametutaka tumtaje na kumkumbuka kwa wingi kwa nini hatuna ile kumkumbuka Allah kwa wingi sababu hatujamjua lau tungelimjua bila shaka tungelimkumbuka daima Tungeli mtaja daima. Kwa hiyo kipindi hiki au fursa hii na jaribu la, kukufanya wewe mtazamaji na mfatiliaji wa kipindi hiki mimi na wewe kwa pamoja tupate angalau kuongeza maarifa ya kumjua Allah subhanahu wa ta'ala. Ili tukimjua itusaidie kupata ladha pale tunapoisoma Qur'an. Itusaidie kuwa na utulivu wa nafsi tunapozielekeza shida zetu kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itusaidie tuwe ni wenye kumkumbuka Allah Subhanahu wa Ta'ala daima lakini jengine litakaloongezeka narjullaha jalla wa ala wa nakhafuhu. Itatuongezea kitu kingine arrajaa kumtaraji Allah Subhanahu wa Ta'ala katika mambo yetu yote na kumuogopa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Vilivyo na tunampenda Allah Subhanahu wa Ta'ala kule kumpenda kutatupelekea nuhibbu ma yuhibbuhullah wanobghizu ma yabghizuhullah tukisha mpenda Allah tutapata kitu kingine kuyapenda mambo anayoyapenda Allah na kuyachukia anayochukia Allah na hili ndilo litakiwalo na haya ni maumbile ndugu zangu katika imani turudi katika mifano ya kawaida ya kibinadamu unapokuwa na rafiki yako kipenzi hutaki kumkwaza daima unajitahidi kumfurahisha daima unajitahidi kumridhisha wakati mwingine kibinadamu unaweza kakuta, unaliacha jambo kwa sababu tu rafiki yako hapendi Unaliacha jambo ili usimkwaze. Wakati mwingine unafanya jambo halikuwa katika mpango wako lakini kwa kuwa rafiki yako analipenda. Fakaifa Allah Jalla waala ukimjua, ukamthamini, ukampenda bila shaka utapenda vile anavyopenda na utavichukia anavyovichukia na hiyo ndiyo daraja ya kucha Mungu. nafasi ambayo kila mmoja anapopia kuingia hapo. Ndugu zangu katika imani, hii ni nukta ya kwanza ambayo nimependa tuifahamu katika athari tutakazozipata bimaarifati illahi jalla wa ala wa sifati kwa kule kuyajua majina ya Allah na kujua sifa zake kadhalika kuzijua athari ambazo zinafungamana na majina ya Allah subhana wa ta'ala sio tu mujaradi wa kuyahifadhi hapana kama ni kuyahifadhi watoto wetu wameyahifadhi kutushinda sisi wanaifadhishwa viko vitabu ambazo vimetaja asmaulllahul husna lakini kuyajua tu kuyataja tu bila kuelewa maana yake bila kujua athari yake bila kuyaishi, hakuwezi kukawa na tija yote katika maisha yetu kwa hiyo namuomba Allah jalla wala ajalie kupitia kipindi hiki au kupitia juhudi hii ndogo itengeneze kitu katika nyoyo zetu ili tufike katika daraja za iman zile ambazo zinatakiwa hadza wallahu aalam wa sallallahu wasallama ala nabiyina muhammad wa ila